През 2024 година, т.е. след точно 7 дена, влизаме в нещо като годината на Рембранд. 355 години от смъртта му, най-отдавна Райкс в Амстердам показа за първи път най-малките по размер известни портрети рисувани от него. Тези два портрета са били в частна колекция в продължение на 200 години. За моя изненада, в България Рембранд ще бъде сериозно честван през 2024 година, като тези вече започнаха а, и се случват благодарение на един интердисциплинарен проект, озаглавен в огледалото на Рембранд, създаден по идея на Центъра българо-европейски културни диалози, галерия Униарт на Нов Български университет и с участието на фундация «Моят музей». Богата програма от изложби, лекции, въркшоп с участието включително на куратори от Райкс от Амстердам. Тук в студиото на Хоризонт са двама от замесените в тази инициатива и то сериозно включени като на куратори от Райкс Музеум от Амстердам. Тук в студиото на Хоризонт са двама от замесените в тази инициатива и то сериозно включени като инициатори. Много ми е приятно да кажа добър ден на доктор Тодор Петев. Добър ден и чистото рождество Христово на нашите слушатели. Доктор Тодор Петев е преподавател по изкуствознание и музейно дело в Новобългарски университет и един от създателите на фундация Моят музей. Казвам добър ден и на Стоян Сгорев, доктор по социология на изкуството от Станфорд, преподавател по социология на изкуството статистика в Франция дълги години е бил там. И той всъщност е част от Центъра българо-европейски културни диалози, инициатор на идеята Рембрандт. Добър ден, че си е дорожество а, Стоян е свързан и с галерията UniArt, където през 1924 година т.е. следващата година предстоят няколко семинара и събития под знака на Рембранд, и за това първо да ви попитам какво добавя Рембранд към деня на Рождество, може ли изобщо да кажем, че е подходящо точно днес да говорим за този велик нидерландски художник от 17 век, за това и търсихме тази препратка с Хендел всъщност. Да, Рембранд, нека да спомена, може би, малко по-конкретно за контекста. Галерия Арт на Нов Български университет откри преди няколко седмици на изложба, образователна изложба с хелиогравири по форти на Рембранд. И всъщност тази изложба приканва зрителите, посетителите към една интроспекция. Рембранд е гени на интроспекцията и какво го прави адекватен а, или по-скоро уместен за днешния ден, днешното празненство. А, като вярващ, като мислещ, интроспективен художник, Рембранд има една поредица от офорти, именно на рождество. Посветени на рождество. В галериите може да видите един от тях. И може би да спомена нещо много интересно, свързано с тези офорти. Той ги прави през целия си живот, още от 30-те години, чак до късните 50-те години. В един от първите офорти на тази тема той драматизира сцената, ангел се явява на пастирите, известява ги и раждането за радостната вест, раждането на Христос. И долу Рембрандт представя на земята има, настава истинска паника. Добидъкът се разбягва по всички посоки, а пастирите са в състояние на смут. Това е първият му офорт по тази тема. Малко хумористично може би звучи, но може би не толкова хумористично, ако се замислим какво са преживели тези пастири. Един по-късен офорт този, който е изложен в, в изложбата, пък представя една много интимна нежна сцена, където пастирите са обвити като че ли в сенки в мрак, а в центъра на сцената е приседнала Богородица с малкия Исус, тя открива с на металото си маничето, младенеца и е, една много нежна, много интимна сцена, която се огрява от една маслена лампа в точно в центъра на сцената, на заден план. И само да спомена още един такъв офорт, който пък провежда траекторията на Рембранд, неговото мислене по отношение на Рождество Христово, в една друга посока, а именно Рем, е един офорт, който е правен към края на живота му, който представя една почти непрогледна тъмна сцена. А, в центъра се вижда фенерът на пастирите, който хвърля светлина върху Богородица, но тя е заспала. Вдясно Йосиф седи и чете на светлина на собствена лампа и поглежда някакси си изненадано нагоре. Ето какъв разказвач е Рембранд. Той ни въвежда в една сцена, той ни, ни кара да я усетим, да я почувстваме и да почнем да осмислим тази сцена. Всъщност, разкази, истории, които стоят в картините на Рембрандт основно през инструментите на светлината и тъмнината, светлината и мрака. А, нека. Нека да попитам сега, доктор Сгуров, всъщност, какво може да бъде видяно на изложбата в UniArt, Галерия Униарт на Нов Българския университет и а, какви тематични семинари около Рембрандт предвиждате за 2024 година? А, бих искал да започна с, с това, че творчеството на Рембрандт според мен има статуса на светска религия. Той е като библията, защото е изключително универсално, изключително емоционално, то показва на света красотата и сложността на човешкия опит. Той е изключително широко по, по мащаба си и това може да бъде видяно и в а, изложбата, която а, ние организирахме, 35 офорта, които представяме изключително а, високо качество, както надявам се, че вашите слушатели ще имат възможността да, да се убедят покриват най-различни теми, виждат се различни техники и мисля, че на слушателите ви ще имат възможността така да се обетят в богатата детайлност на, на, на, на рембранд на смелите композиции, силата на емоционално изразяване, всичко това е представено много добре в офортите на, на Рембранд. И ние това, което искахме да постигнем с тази изложба е едно преживяване. И да поставим зрителя така Ребром с Рембранд да му помогнем да се вири в Огледалото на Рембранд, да направим един мост между 17 и 21 век. Дали това заглавие на изложбата и на проекта Огледалото на Рембранд е вдъхновено от поемата на Йосиф Бродски, представена и в превод на български от доктор Боряна Кацарска по време на откриването? А, да, а, а, а, си. Някакси случихме на, на, на, на, на няколко, а, а, с няколко неща случихме и с заглавието. А, заглавието го измислихме преди всъщност да, нам, да знаем за поемата на Бродски. Едва когато се а, р, потърсихме в интернет а, по разни издания, попаднахме на нея, случихме с това а пък и това, че Боряна Кацарска великолепна преводачка, тя е завършила и философия, тя е изкустовед, така откликна и направи един великолепен превод, който ще излезе, който беше представен на откриването на изложбата и който ще излезе в една книга, съпровождаща изложбата, представена пак в Нов Български университет на 30 януари. И да, огледалото, тази способност на образите от Рембранд да привикат да стимулират зрителя към една интроспекция именно това е нали, огледалния аспект поемата на Бродски говори и за огледалото и за светлината бих искал само да прочета две изречения от тази поема Разликата не е в лицата светлината е едни, подобно на лампи светят отвътре Други пък приличат на всичко осветявано от лампите. Това е същността на разликата. И аз ще добавя, защото наистина е страхотен превода на Бродски, направен от доктор Боряна Кацарска, а, и е страхотна поемата на Бродски. Който и да е израз на лицето, обърканост, надежда, глупост, ярост и даже споменатата спокойна маска не е заслуга на живота или на лицевите мускули, а само на осветлението. Единствено те двете, светлина и сянка, ни правят хора. Не вярвате? Е, направете опит. Духнете свещите. Пуснете шторите. Какво са в мрака, Вашите лица. Страхотен, страхотен, Бродски. Горещо призовавам всички, които се интересуват от поезия и от изкуство, да се запознаят с тази творба. И накрая да ви попитам, всъщност, проектът Огледалото на Рембранд. Виждам, че пример за добро сътрудничество, а не само конкуренция между Нов Български университет и Софийски университет, например. Ще имате събития и в Софийски университет. Много накратко. Да, вие сте напълно прави и това е само по себе си аз считам, че важно, е важно постижение на този проект на 9 януари е, ние ще проведем Рембранд Фест едно забележително събитие в контекста на България в Софийския университет, организиран от ново Български университет, ще започнем някъде към 12.30 до 7 часа с много е, лекции, е, обсъждания и е, е, е, сме изключително благодарни на Софийския университет, че ни позволи да, да използваме залата и се надяваме, че ще можем да направим един подарък на вашите слушатели с, с едно прекрасно преживяване в контекста на Рембранд. Благодаря доктор Тодор Петев от Новобългарския университет и доктор Стоянс Гуров от Центъра Българо-Европейски диалози. Благодаря ви, че споделихте рождественската сутрин с слушателите на Хоризонт. До 15 февруари пък продължава а, изложбата по света, и вдъхновена от Рембрандт, огледалото на Рембрандт в галерия Униарт на Нов Български университет, а през 2024 и серия от събития посветени на големия нидерландски художник и гравиор, смятан за един от най-великите творци в историята на европейското изкуство.